Озвучено книжкова хмаринка. Розділ 10. Лізі і аргументи проти божевілля. Добрий брат. Аргументи проти божевілля падають із тихим шарудінням. Лізі знову і знову згадувала цей рядок, повзучи від меморіального закутня, а потім повільно перетинаючи довгий і завалений усілякою всячиною офіс свого чоловіка і залишаючи за собою огидний слід. Плями крові з її носа, рота та понівечених грудей. Кров ніколи не випарується з цього килима, думала вона. Іначе у відповідь на цю думку знову звучав у її голові той самий рядок. Аргументи проти божевілля падають із тихим шарудінням. Уся ця історія була позначена божевіллям, це правда. Але єдиний звук, який вона могла тепер пригадати, не був ані шелестінням, ані мурчанням, ані шарудінням. То був звук її зойків – коли Джим Дулей приставив її консервний ніж до її лівої груді. Наче механічну п'явку. Вона зойкнула, а потім зомліла, а потім він ляпасами повернув її до тями, щоб сказати їй іще одну річ. Після цього знову дозволив їй провалитися в небуття, але приколов записку до її блузки, після того, як зняв із неї порваний лівчик і застебнув гудзики блузки, аби бути певним, що вона нічого не забуде. Але їй не треба було записки. Вона чудово пам'ятала те, що він їй сказав. «Якщо сьогодні до восьмої вечора професор нічого мені не повідомить, наступне калічення буде набагато гіршим. І щоб ви нікого не кликали на допомогу, Місус, ви мене чуєте. Якщо ви скажете комусь, що я тут був, я вас уб'ю». Ось що сказав їй Дулей. А до записки, яку приколов до її блузки, він іще додав покінчимо нарешті з цією справою, і це принесе радість і задоволення нам обом, ваш добрий друг Зак». Лізі не мала найменшого уявлення про те, наскільки часу вона відключилася вдруге. Знала тільки, що коли знову прийшла до тями, то побачила, що порваний лівчик лежить у сміттєвому ящику, а до правої поли її блузки приколото записку. Права половина блузки була просякнута кров'ю. Вона розстебнула гудзики рівно настільки, щоб кинути один швидкий погляд, потім застогнала і відвела очі. Вона побачила щось гірше, аніж усе те, що будь-коли робила собі Аменда, зокрема, і зі своїм пупом. А Біль, вона пам'ятає лише, він був нестерпним і нищівним. Наручники Дулей зняв і навіть залишив їй склянку води. Лізі жадібно її випила. Та коли спробувала зіпнутися на ноги, вони в неї надто тремтіли, щоб утримати її тому вона виповзла з алькова навкарачки, капаючи кров'ю та кривавим потом на килим скота, поки повзла. Ад, зрештою, вона ніколи особливо не дбала про чистоту цього слимаково-білого кольору, він весь був покритий плямами бруду. Волосся прилипало їй до лоба, сльози скочувалися по щоках, кров засихала кіркою їй під носом, на губах і на підборідді. Спочатку вона думала, що повзе до телефону мабуть, зателефонувати заступникові шерифа Батерклакові попри застереження Дулоя і неспроможність департаменту шерифа округи Касл-Каунті захистити її з першої спроби. Потім цей поетичний рядок «Аргументи проти божевілля» почав звучати в її голові, і вона побачила кедрову скриньку доброї матінки, що лежала перекинута на накилими між сходами, які вели вниз до сараю і письмовим столом який Скот називав «великим слоном ідіота». Усе, що було у скринці, висипалося на килими лежало там, наче розкидане сміття. І тоді вона зрозуміла, що саме скринька та її розкидані речі були тією метою, до якої вона повзла. А особливо манило її до себе щось жовте, яке лежало на згорнутому меню готелю Оленя Чирогі. Аргументи проти божевілля падають із тихим шарудінням. Це рядок зі Скотового вірша – він писав їх небагато, а ті, які писав, майже ніколи не публікував. Він казав, вони не дуже добрі, і він пише їх тільки для себе. Але цей вірш вона вважала дуже добрим, хоч, мабуть, не зовсім розуміла, що він означає, і про що в ньому йдеться. Їй особливо подобався цей перший рядок, бо іноді ти просто чуєш, як рухаються речі, і хіба ні? Вони падають з одного рівня на інший, залишаючи після себе дірки – в які ти можеш зазирнути, або провалитися і крізь них, якщо втратиш обачність. Пезак ЕПТ, моя люба дитина. Стережися, щоб не впасти в кроликову нору. Отож, пручайся з усіх сил і тримайся міцно. Дулей, певно, приніс скриньку доброї матінки на гору до кабінету, бо вирішив, що вона має якийсь зв'язок із тим, що йому було треба. Такі суб'єкти, як Дулей та Герт Аллен Коул – він же білявчик, він же майстер передзвону Лілей, вважають, що все має бути так, як їм хочеться, хіба ні, що мають перетворюватися на дійсність їхні кошмари, їхні фобії, їхні нічні натхнення. Що на думку дулея могло бути в кедровій скринці? Таємний список рукописів Скота можливо закодований, бог його зна. Хай там яка, він випорожнив її, не побачив там нічого, крім нецікавого мотлоху. Не цікавого йому, принаймні. А потім затягнув у дову Лендон глибше в анфіладу кімнат скотового кабінету, шукаючи зручне місце, де він міг би прикувати її до чогось міцного, перш ніж вона опритомніє. Труби під зливальницею в барі саме були придатні для цієї мети. Лізі повзла і повзла до розкиданого в місту скриньки, не відриваючи погляду від жовтого плетеного квадратика. Вона запитувала себе. А чи знайшла б вона його з власної ініціативи? Навряд. Адже вона заповнила свою порожнечу в пам'яті, але тепер аргументи проти божевілля падають із тихим шарудінням. Схоже, це справді так. А якби впала її дорогоцінна багряна завіса, то чи супроводжувалося б її падіння таким тихим, сумним шарудінням? Вона не здивувалася би, якби так і було. Почати з того, що вона завжди була зітканою з повутинням. Досить згадати про те, скільки вона вже пригадала. «Не треба більше, лісі, не смій, зупинися!» «Цить замовкне!» – прохрипіла вона. Її покалічена грудь болісно пульсувала і горіла пекучим вогнем. Скот дістав свою рану в груди, тепер вона має свою. Вона згадала, як він йшов до неї через моріжок того вечора, вийшовши з темряви, тим часом як Плутон гавкав, гавкав і гавкав на сусідньому обійсті. Скот, який простягував їй те, що раніше було рукою, а тепер перетворилося ніби на згусток застиглої крові, з якого стриміло щось дуже приблизно схоже на пальці. Скот, який сказав, що це кривавий бул, і він присвячує його їй. Скот, який трохи згодом вимочував цей шматок м'яса в тазі, наповненому слабким розчином чаю, сказавши їй, що цього методу він навчився, це придумав Пол від свого брата. Тоді ж таки він сказав їй, що всі Лендони зцілюються швидко, що інакше вони не могли. Цей спогад провалився вниз до наступного, коли вона і Скот сиділи під деревом ням ням три чи чотири місяці по тому. Кров потекла з рани широкою смугою, сказав їй Скот, а Лізі запитала чи пол потім вимочував свої рани в чаї, і Скот сказав Ні. Мовчи, Лізі, він ніколи цього не казав, ти ніколи не запитувала його про це, і він ніколи не казав. Але вона запитувала. Вона запитувала його про все на світі, і скот їй завжди відповідав. Не тоді, не під деревом ням-ням, а згодом. Тієї ж таки ночі в ліжку. Їхньої другої ночі в оленячих рогах. Після кохання. Як могла вона про це забути? Лізі полежала кілька хвилин на килимі білого слимакового кольору, відпочиваючи. «Ні, я ніколи не забувала», – сказала вона собі. «Це було в багряному кольорі». За завісою. Велика різниця. Вона знову втупилася в жовтий квадрат, який поповзла далі вперед. Я точно знаю, що лікуватися чаєм ми стали пізніше, Лізі. Повір мені, я знаю. Скот лежить поруч із нею, курячи, дивлячись, як підіймається вгору струминка диму від його сигарети до того місця, де вона зникає. Як зникають червоні та білі смуги на стовпчику, символі перукарського цеху як зникає іноді сам Скотт. Я знаю, бо саме тоді я став вивчати дроби. У школі? Ні, Лізі. Він сказав це з якимось особливим притиском, ніби дорікаючи їй за таке наївне припущення. Лендон, скажений, ніколи не був татом такого зразка. Ми з Полом навчалися вдома. Тато називав школу «загоном для віслюків». Але якими були порізи Пола в той день, коли ти стрибав із лави тяжкими? Не просто подряпинами. Тривала пауза, поки він спостерігає, як дим закручується у спіраль, підіймається і зникає, залишаючи за собою струминку гіркувато-солодких пахощів. А тоді одразу. Таторізав глибоко. На цю холодну впевненість немає можливої відповіді, тому вона мовчить. А він потім каже. Хай там як, а це не те, про що ти хочеш запитати. Запитуй, Лізі. Не треба стримувати себе, ти маєш мене запитати. Вона не змогла чи не була готова пригадати, що ж було далі. Але тепер пам'ять несподівано підказала їй, як вони покинули свою схованку під деревом ням-ням. Він узяв її на руки під тією білою парасолею, і через мить вони вже були зовні, під снігопадом. І ось тепер, коли вона повзла на руках і колінах до перекинутої кедрової скриньки, пам'ять, божевілля, упала крізь отвір у часі. Упала з тихим широдінням. Ілізі нарешті дозволила своєму розумові повірити в те, що її друге серце, її таємне сховане серце, знало давно. Протягом якоїсь миті вони були вже не під деревом ням-ням і не зовні, під снігопадом, а в іншому місці. Воно було тепле і наповнене туманним червоним світлом. Воно було наповнене далеким співом пташок і тропічними запахами. Деякі з них були їй знайомі – запахи франжепану, жасмину – Бугенвілії, мімози, вологої землі, яка дихала і на якій вони стояли навколішках, мов закохані, що ними вони й були. Але найзапашніші з них вона досі ніколи не нюхала. І тепер їй нестерпно хотілося знати, як вони називаються. Вона пам'ятає, як відкрила рота, щоб заговорити, а скот затулив їй. «Сить, мовчи!» «Його долонею!» «Вона пригадує!» Як здивувало її те, що вони вдягнені по зимовому в такому тропічному місці, і вона побачила, що він наляканий. Адже щойно вони стояли під снігопадом. Під отим божевільним снігопадом у місяці жовтні. Як довго перебували вони в проміжному місці? Три секунди? Можливо, навіть менше. Але тепер, пересуваючись на вкарачки, бо вона була надто слабка і надто приголомшена, щоб зіп'ятися на ноги, Лізі нарешті захотіла дізнатися всю правду про це. На той час, коли вони повернулися до оленячих рогів, у той день вона майже спромоглася переконати себе, що нічого не було, але це було. І вона повторилося, сказала вона, повторилося вночі. Їй страшенно хотілося пити. Якби набрати ще одну склянку з крану? Але Алько в бару був тепер позад неї. Вона повзла в протилежний від води бік. Їй пригадалося, як одного разу Скот заспівав одну з пісень друзяки Генке, коли вони поверталися додому в ту неділю. Цілий день бачив я лише голу пустелю і жодної-жодної краплі води. «Ти нап'єшся, моя люба дитино. «Нап'юся?» У неї досі нічого не вилітало з рота, крім здушеного хрипіння. Ковток води мені, звичайно, допоміг би. Мені так болить. На ці слова відповіді не було, і, мабуть, вона і не потребувала її. Вона нарешті доповзла до речей, розкиданих навколо перекинутої кедрової скриньки. Потяглася до жовтого квадратика, взяла його з червоного меню і міцно затиснула в долоні. Вона лежала на тому боці, де в неї не боліло, і дивилася на нього пильним поглядом. Тонкі лінії плетінь і мережив, витончені колечка. Добра матінка сплела десятки шалей із таких квадратиків, шалей рожевих і сірих. Шали синіх і шали золотавого кольору, шали зелених і шали палено-помаранчевого кольору. Плетіння таких шалей було фахом доброї матінки, і вони, можна сказати, випливали з під її рук, одна за одною, коли вона сиділа вночі і слухала базікання, яке лунало з телеекрана. Лізі тепер пригадала, що коли вона була дитиною, то такі плетені шалі, здається, називалися африканками. Усі їхні кузини Енглтони, Дарбі, Відженси та Вожберни, як і Дебушери, а цих останніх було безліч, одержували африканки в посах, коли одружувалися. Кожна з дівчат-дебушерів одержувала їх щонайменше три. І з кожною такою африканкою давали один зайвий квадратик тих самих кольорів і того самого візерунку. Добра матінка називала ці зайві квадратики «оздобами». Вони призначалися для того, щоб прикрашати ними столи або оправляти їх у рамку і вішати на стіну. Оскільки жовта африканка була весільним подарунком доброї матінки Лізі та Скотові, і оскільки Скот завжди її любив, Лізі вирішила зберегти супровідну оздобу в кедровій скринці. І ось тепер вона лежала, стікаючи кров'ю на килимі, тримаючи в руках цей квадратик, і відмовилася від намагань забути. Вона подумала, був Кінець. І заплакала. Вона зрозуміла, що неспроможна зараз думати зв'язно, але, можливо, це й добре. Вона впорядкує свої думки пізніше, якщо в цьому буде потреба. І, звичайно, якщо буде пізніше. Психодіоти і придурки, і Лендони, і Ландреуси, перед ними неодмінно мали бути або першими, або другими. І це завжди виходило на поверхню. Отже, не було нічого дивного в тому, що Скотт одразу зрозумів, Хто таке Аменда? Він знав про самокалічення різанням із перших рук. Скільки разів він сам себе різав? Вона не знала. Його шрами не можна було прочитати, як шрами Аменди, тому що? Ну гаразд. Зупинімося на цьому тому що. Принаймні той випадок самокалічення, про який вона знала напевне, в ніч Оранжереї, був надто театральним. І він засвоїв науку калічення свого тіла від батька, який обертав свого ножа на хлопців лише тоді, коли його власного тіла було мало для того, щоб випустити із себе психодіота. Психодіоти і придурки. Або ті, або ті. І це завжди виходить на поверхню. І якщо скотові вдалося уникнути найгірших ознак психодіотства, то що в ньому залишилося? У грудні 1995 року погода була якось по гнилому холодною і щось погане стало діятися зі Скотом. Він планував прочитати кілька лекцій наприкінці року та на початку року наступного в Техасі, Оклахомі, Нью-Мексико та Аризоні. Він називав це західними гастролями Йолопа. Лендон – 1996. Але викликав свого літературного агента і доручив йому скасувати всі домовленості. Агенція з продажу квитків здійняла галас – і не дивно, бо скасування дат, на які були призначені його виступи, мало обійтися їй у 300 тисяч доларів збитків. Але Скотт виявив твердість. Він сказав, що гастрольні лекції для нього неможливі, бо він хворий. Він і справді був хворий. Що глибше вгороджувала в нього свої пазурі зима, то гірше почував себе Скотт Лендон. Уже в листопаді Ліза помітила, з ним щось... Вона помітила, з ним щось негаразд. І то не бронхіт, як він стверджує. Він не кахикає, і його шкіра холодна на дотик. І хоч він не дозволяє їй ані поміряти йому температуру, ані навіть прикласти собі до лоба той пластер, яким знімають жар, вона абсолютно впевнена в тому, що ніякого жару в нього немає. Проблема з ним має радше психічний характер, аніж фізичний. І це дуже її налякало. А коли одного разу вона набралася духу і попросила – щоб він пішов проконсультуватися з доктором Байроном, він неабияк розлютувався, звинуватив її, що вона перебуває в наркотичній залежності від лікарів, як і всі її психовані сестри. І як їй на все це реагувати? Якими, власне, є його симптоми? Чи знайдеться лікар, хай навіть такий співчутливий, як Рік Байрон, що сприйняв би їх серйозно? По-перше, він більше не слухає музику, коли пише. І пише дуже мало. Це ще один симптом, причому набагато тяжчий. Поступ у написанні його нового роману, який Лізі Лендон подобається, хоч вона й не належить до когорти визначних літературних критиків, уповільнився від притаманного йому спринту до якогось повільного плазування. А ще серйозніша ознака святий Боже, куди поділося його почуття гумору, його бурхливий добрий гумор міг бути стомливим але його раптове зникнення, як ото зникає осінь, поступаючись місцем холодній зимі, справляє на неї просто такі моторошне враження. Це як та мить у старих кінофільмах про джунглі, коли барабани тубільців несподівано замовкають. Він також став більше пити і напивається здебільшого на ніч. Вона завжди вкладається спати раніше, ніж він, зазвичай набагато раніше, але майже завжди знає, коли він приходить, і як від нього пахне, коли він лягає. Вона також здійснює нагляд за сміттєвими кошиками в його кабінеті, і тому їй відомо, що він туди викидає. І в міру того, як зростає її тривога, вона тепер спорожняє їх кожні два або три дні. Вона звикла знаходити там бляшанки з-під пива, іноді дуже багато. Скот завжди любив пиво, але у грудні 1995 року та на початку січня 1996 року. Вона знаходить у його кошиках також пляшки Джима Біма, і Скот став мучитися похміллям. З якоїсь причини цей факт усиляє їй більшу тривогу, ніж усі інші. Іноді він блукає по дому, блідий, мовчазний, хворий. Блукає до полудня, перш ніж нарешті приходить до тями. Кілька разів вона чує, як він блює за зачиненими дверима до туалетної кімнати. А за тією швидкістю, з якою зникав аспірин, вона легко могла здогадатися, що він страждає від тяжкого головного болю. Ви скажете, в цьому нема нічого незвичайного? Ти можеш випити бляшанку пива або пляшку Біма між дев'ятью вечора і дванадцятью ночі. Плати тільки гроші Патрику. Може, це й так. Але Скот багато пив у ті перші часи, після того, як вона познайомилася з ним в університетському холі, коли він завжди носив із собою пляшку в кишені піджака. Він ділив її з нею. Але якщо і переживав тоді похмілля, то в дуже легкій формі. Тепер же, коли вона бачить, що залишається в його сміттєвому кошику, і бачить, що лише сторінка або дві додалися до рукопису «Медовий місяць злочинця», вона не може не запитувати себе, наскільки ж більше він тепер випиває від своєї звичної норми. На якийсь короткий час вона забуває про свої тривоги, поринувши у клопіт, перед новорічних візитів та в суету приготувань до Різдва. Скотт ніколи не любив тинятися по магазинах. Навіть тоді, коли торгівля йшла мляво і покупців було дуже мало, але того року він кинувся у вир перед святкових мандрів по крамницях із якоюсь майже диявольською радістю. Він супроводжував її кожного хрінового дня, штовхаючись або в мережі магазинів Оберна, або на центральній вулиці Касл-Рока. Його часто впізнають, але він весело відмовляється давати автографи, які просять у нього чимало людей, що хапаються за нагоду несподівано одержати такий незвичайний різдвяний подарунок. Але він каже їм, що якщо він, бодай, на мить відстане від дружини, то Либонь уже не побачить її до самого великодня. Можливо, він і втратив почуття гумору, але вона жодного разу не помітила, щоб він втратив рівновагу, навіть тоді, коли люди, які прагнуть одержати від нього автограф, починають штовхатися, а отже протягом тих небагатьох годин їй здається, що з ним усе гаразд, що він знову стає схожим на себе, попри свій запій, скасовані гастрольні лекції та повільну роботу над новою книжкою. Різдво вони відзначають дуже весело, обмінюючись багатьма подарунками і влаштувавши посеред дня енергійні танці в постелі. Різдвяну вечерю влаштовують у Канці та Річа. І за десертом Річ запитує у Скота, коли вийде на екрани один із кінофільмів, поставлених за його романами. «Це можуть бути великі гроші», каже Річ, певно не знаючи, що чотири попередні адаптації романів Скота для телеекрана зазнали бучного провалу. Лише кіноверсія порожніх демонів, якої Лізі ніколи не бачила, принесла гроші. Коли вони повертаються додому, Почуття гумору повертається до Скота, як ото шугає з неба в піке великий старий бомбардувальник Б-1. І він імітує річа з такою вбивчою іронією, що Лізі від Реготу хапається за живіт. А коли вони повертаються на Шугар Топ Гіл, то влаштовують іще одну стрибанину в ліжку. Потім Лізі ловить себе на думці, що якщо Скот і справді хворий, то було б добре, якби цією ж таки хворобою заразилися якнайбільше людей. Бо світ став би тоді набагато кращим. На другий день Різдва вона прокидається близько другої ночі, бо їй захотілося в туалет, і знову те саме його немає в ліжку, але цього разу він не відійшов вона відчуває різницю, навіть не замислюючись про те, що вона має на увазі, коли думає відійшов, про те, що він іноді робить, про те, куди він іноді йде. Вона мочиться із заплющеними очима, дослухаючись до завивання вітру на дворі. Їй здається, що то дуже холодний вітер, але вона не знає, що таке справжній холод. Ще не знає. Минуть два чи три тижні, і вона знатиме набагато більше, ніж знає тепер. Задовольнивши свою потребу, вона виглядає у вікно туалетної. Це вікно виходить до сараю і кабінету Скота, обладнаного на колишньому горищі для зберігання сіна. Якщо він там... А коли він прокидається посеред ночі і не може заснути, то, як правило, йде туди. Вона побачить світло, а може навіть почує веселі карнавальні звуки його рокенрольної музики, а й навіть дуже тихо. Але сьогодні в сараї темно, і єдина музика, яку вона чує, це завивання вітру. Це вселяє їй певну тривогу. Десь у задній частині її мозку виникають певні думки. Серцевий напад. Які надто неприємні – щоб приділяти їм пильну увагу, проте достатньо сильні, а тим більше коли взяти до уваги, яким далеким він був останнім часом, щоб цілком ними знехтувати. Тож замість повернутися у напівсні до спальні, вона підходить до інших дверей туалетної кімнати, до тих, які виходять у коридор, що на другому поверсі. Вона кличе його на ім'я і не одержує відповіді, але бачить тоненьку смужку світла, яка пробивається з-під зачинених дверей у далекому кінці коридору. І чує тепер тихі звуки музики, яка звідти лунає. Це не рок-н-рол, а кантрі. Це Генк Вільямс. Друзяка Генк співає коліго. Скоте? Гукає вона знову і, не чуючи ніякої відповіді, йде до тієї смужки світла, відгортаючи волосся. Кроки її голих ніг шарудять на килимі, який далі підіймається на горище. І вона відчуває страх причину якого не може пояснити, крім того, що він має якесь відношення, відійшов. До речей, які або вже закінчилися, або мають скоро закінчитися. Усе зроблено і застебно, то міг би сказати тато Дебушар. Цей вислів старий Денді, звичайно ж, виловив у озері. В тому самому, до якого всі ми приходимо напитися. Тому самому, в яке ми закидаємо свої сіті. «Скоте?» Вона зупиняється на мить перед кімнатою для гостей, і жахливе перечуття опановує її розум. Він сидить мертвою у кріслі Гойдалці перед телевізором, мертвий від своєї власної руки, як вона не могла раніше цього передбачити. Хіба всі симптоми не проявилися ще місяць тому або й більше. Він тримався до Різдва, тримався задля неї, але тепер... Скоте! Вона повертає ручку дверей і відчиняє їх. І він сидить у кріслі Гойдалці, як вона й передбачила, але живий-живісінький, обгорнувшись своєю улюбленою африканкою, подарунком доброї матінки Дебушер, тією, яка має жовтий колір. На телевізійному екрані зі стишеним звуком демонструється його улюблений фільм «Останній кіносеанс». Він не відводить погляду від телевізора, щоб подивитись на неї. «Скоте, з тобою все гаразд?» Його очі залишаються нерухомими, не кліпають. Тоді її знову опановує великий страх. А десь у глибині мозку виринає одне з часто вживаних скотом слів – придурок. Вона котиться по якомусь конвеєру примарних видінь, і вона енергійно відштовхує його на саме дно своєї підсвідомості – злечутним «хватися ти!» прокляттям. Вона входить до кімнати і знову промовляє його ім'я. Цього разу він кліпає «Богу дякувати!», обертає голову до неї і всміхається. Саме в усмішку Скотта Лендона вона закохалася, коли вперше її побачила. А насамперед у те, як підіймаються його очі в кутиках орбіт, коли він усміхається. «Привіт, Лізі!» – каже він. «Ти що робиш тут на горі?» «Я могла б запитати тебе про те саме», – каже вона. Вона шукає очима випивку. пляшку пива, можливо, недопиту пляшку Біма. Проте нічого такого не бачить. «Все добре. Уже пізно, ти знаєш, уже дуже пізно». Настає тривала пауза, протягом якої він, як здається, дуже ретельно обмірковує кожне своє слово. Потім каже, «Мене розбудив вітер, він заторохтів ринвою на торці будинку, і я вже не міг заснути». Вона хотіла щось йому відповісти, але утрималася. Після того, як ти прожила у шлюбі з чоловіком тривалий час, вона думає, що тривалість цього періоду змінюється від шлюбу до шлюбу, у них це забрало 15 років. Між вами встановлюється певна телепатія, і тепер вона підказує Лізі, що він хоче сказати їй щось іще. Тому вона мовчить, чекаючи, чи виправдається її перечуття. Спочатку їй здається, що так, виправдається. Він розтоляє рота, але тут з надвору долітає порив вітру, і вона чує цей звук, приглушене швидке торохтіння, наче клацання металевих зубів. Він повертає голову на той звук, усміхається ледь помітно. Не дуже приємна усмішка. Усмішка людини, що зберігає якусь таємницю. І знову стуляє рота. І замість сказати те, що він мав намір сказати, він знову дивиться на телевізійний екран, де Джефф Бриджес, дуже молодий Джефф Бриджес і його найкращий друг, їдуть тепер в автомобілі до Мексики. Коли вони повернуться, Семзе Лайен буде вже мертвий. «Може, ти вже заснув би?» Запитує вона в нього, і коли він не відповідає, її знову опановує страх. «Скоте!» Каже вона різкішим голосом, аніж їй би хотілося. І коли він спрямовує на неї погляд, неохоче, як здається Лізі, хоч він бачив цей кінофільм уже зо два десятки разів. Вона повторює вже спокійнішим тоном. «Може, ти вже заснув би?» «Може», – погоджується він. І вона бачить щось водночас жахливе і сумне. Він наляканий. Якщо ти спатимеш тут, поруч зі мною, у таку холодну ніч, ти, певно, жартуєш. Вимикай на телевізор і повертайся в ліжко. Він робить, як вона сказала. Ілізі лежить тепер слухаючи вітер і тішачись його теплою чоловічою близькістю. Вона починає бачити метеликів. Це завжди відбувається з нею, коли вона поступово провалюється в сон. Вона бачить великих червоних і чорних метеликів, які махають крильми в темряві. Їй раптом подумалося, що вона бачитиме їх, коли надійде її смертна година. Ця думка її лякає, та лише трохи. Лізі, це голос Скота. Звідкись іздалеку? Він відпливає в сон. Вона це відчуває. Чого тобі? Він не хоче, щоб я розмовляв. Хто не хоче? Не знаю. Дуже тихо і дуже здалеку. Може, це вітер. Холодний північний вітер, той, який прилітає з... Останнім його словом, імовірно, було «Канади», але, напевне, вона сказати не може, бо на ту мить вона вже опинилася у країні сну, і він також, а коли вони туди відходять, то ніколи не відходять разом, і вона боїться, що це також передвістя смерті, місця, де можуть бути сни, але не може бути любові, не може бути дому». Не може бути руки, яка тримала би твою руку, коли зграї птахів летять на тлі підпаленого помаранчевого сонця на схилку дня. Настає певний період часу, десь близько двох тижнів, коли вона намагається переконати себе в тому, що справи починають налагоджуватися. Згодом вона запитає себе, як могла вона бути такою дурною, такою напрочуд дурною, як могла вона прийняти його розпачливі намагання утриматися у світі і біля неї за якесь покращення? Але, звичайно ж, коли в нас немає нічого, крім соломинок, то ми хапаємося і за них. Але серед цих соломинок були нібито й досить міцні, за які справді можна було вхопитися. З першими днями Нового 1996 року він майже перестає пити – і лише в кількох випадках дозволяє собі келих вина за вечерею. Щодня ходить до свого кабінету. І лише згодом, згодом, згодом, перебродом. Наспівували вони в дитинстві, коли будували свої перші піщані замки на березі озера. До неї дійшло, що він не додав жодної сторінки до рукопису свого роману протягом тих днів, що він не робив тоді нічого, а лише таємно цмулив віскі і писав незв'язні послання самому собі. Під клавіатурою Макінтоша, яким він нині користується, вона знайде клапоть рулонного паперу з надрукованими вгорі словами з письмового столу Скотта Лендона, на якому він нашкрябав. «Тракторний ланцюг каже, ти запізнився, скути, друзяко, скути, тепер уже пізно». І лише тоді, коли холодний вітер, той вітер, який долітає сюди з Єолу Найфе, гудітиме в домі, вона побачить нарешті глибокі порізи у формі півмісяця на його долонях. Порізи, які він міг зробити собі лише власними нігтями, коли чіплявся за життя і здоров'я, як чіпляється альпініст, задовбаний виступ скелі, щоб його не здуло скаженим сніговієм у провалля. І тільки згодом вона знайде його схованку з порожніми пляшками з-під біма. Загалом не менш як дванадцять. І, бодай за це, вона не стане собі докоряти, бо порожні пляшки були дуже добре сховані. Перші два дні 1996 року були не по сезону теплими. Таку погоду старі люди мають звичай називати січневою відлигою. Але вже 3 січня синоптики випустили повідомлення про велику зміну, про страхітливу хвилю холоду, яка котилася на південь із білих пустель Центральної Канади. Жителям штату Мен рекомендувалося подбати про те, щоб їхні цистерни були наповнені пальним, перевірити, чи добре утеплені надійною ізоляцією труби їхніх водогонів і чи їхня худоба має досить теплого місця. Температура мала опуститися до 25 градусів нижче нуля. Але низька температура – то ще було не все. Холод мав супроводжуватися шаленими ураганами – які знизять фактор охолодження до 60 або 80 градусів. Лізі налякана цим прогнозом і, не змігши пробудити реальну цікавість до цієї проблеми у скота, зателефонувала їхньому підрядникові. Геррі запевнив її, що Лендони мають найміцніший будинок у Каслв'ю, пообіцяв їй подбати про безпеку родичів Лізі і насамперед Аменди. Це було зрозуміло без зайвих нагадувань і нагадав їй, що холодна погода – Одна з умов життя у штаті Мен Треба тільки пережити кілька паскудних ночей І попереду вже весна, сказав він Та коли 5 січня люті морози та скажені буревії нарешті докотилися до них То це було гірше, аніж усе, що Лізі могла пригадати Навіть коли посилала свою пам'ять назад у дитинство Де кожен удар грому, на який вона радісно вибігала на двір Здавався їй великою грозою А кожен подмух вітру зі снігом хуртовиною вона тримає всі термостати в домі, поставивши їх на позначку 75, і нова піч працює без перерви, але від 6 до 9 числа температура в їхніх приміщеннях не піднімається вище за 62 градуси. Вітер не просто завиває під карнизами, він лементує наче жінка, який божевільний потрошитель розпанахує черево, причому тупим ножем. Сніг, залишений на ґрунті січневою відлигою, здувається цими вітрами. Який віють зі швидкістю 40 миль на годину, окремі його пориви досягають швидкості 75 миль, і цього досить, щоб повалити з півдесятка радіовеш у центральному Мені та в Нью-Гемпшері, і він завихрюється над полями, наче там танцюють сотні привидів. Коли вони налітають на шибки вікон, зерна замерзлого снігу торохтять по склу, наче град. На другу ніч після приходу цього екстравагантного канадського холоду. Лізі прокидається о другій ночі, і Скота в ліжку знову нема. Вона знаходить його в кімнаті для гостей, знову закутаного в жовту африканку доброї матінки Дебушер, і він знову дивиться свій останній кіносеанс. Генк Вільямс наспівує колігу «Сем Зелайен мертвий», і Лізі було важко його розштовхати, але нарешті їй це вдалося. Вона запитує, чи з ним усе гаразд, і Скот відповідає, що так, усе гаразд. Він радить їй виглянути у вікно. Каже, що там дуже гарно, але не варто дивитися дуже довго. «Мій тато казав, що коли довго дивитися на такий ясно-білий колір, то можна спалити собі очі», – остерігає він. Їй перехоплює подих, коли вона милується цією красою. Вона бачить у небі велику рухливу театральну завісу, і вона змінює колір, поки Лізі дивиться на неї. Зелений переходить у багряний, багряний у ясно-червоний, ясно-червоний, у дивний кривавий відтінок червоного, якому вона не знаходить назви. Можливо, червоно-брунатний. Але це не зовсім те. Вона думає, що ніхто ніколи не шукав назву цьому відтінкові, який вона тепер бачить. Коли Скот тягне її за полунічної сорочки і каже, що дивитися досить, вона з подивом бачить на цифровому годинникові, вмонтованому у відеомагнітофон. Що дивилася крізь шибку покритого морозними візерунками вікна на північне сяйво упродовж десяти хвилин? Не дивися більше, каже він протяглим млявим голосом людини, яка розмовляє уві сні. Ходімо, в ліжко, моя маленька Лізі. Вона рада, що вони зараз звідси підуть, рада якось позбутися цього триклятого кінофільму, витягти його з цього крісла гойдалки і вивести з цієї холодної задньої кімнати. Та коли вона веде його за руку коридором, він каже слова, від яких її тіло покривається сиротами. «Вітер скригочий, як тракторний ланцюг, а тракторний ланцюг скригочий, як мій тато», – каже він. «А що, як він не помер?» «Скоти, не верзи нісенітницю», – каже вона. Але те, що він сказав, не звучить, як нісенітниця посеред глупої ночі, хіба не так? А надто коли завиває вітер, а небо виграє яскравою веселкою кольорів, ніби викрикує щось йому у відповідь. Коли вона прокидається наступної ночі, вітер усе ще завиває, і коли цього разу вона заходить у кімнату для гостей, телевізор не увімкнений, але він сидить і дивиться на екран. Він сидить у кріслі Гойдалці, закутаний в африканку, в жовту африканку доброї матінки Дебушер, але не відповідає їй і навіть не дивиться на неї. Скот тут, але Скот водночас відійшов. Відійшов, свет придурства